Estét kedves hallgatóink, megkezdjük magyar nyelvű adásunkat mikrofonnál Sohár István és Harku gyöngyfély. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük a Nóra, Lili, Izabella, Jenő, Örs Stella, Henrik, Walter, Endre és Elek nevű hallgatónkat, akiknek most csütörtöktől jövő szerdáig valamikor van a névnapjuk. Most pedig Szeretném átadni a szót Gyöngyvérnek, aki a sohárpál hallgatónk által küldött verset fogja önökkel ismertetni. Meg kell, hogy mondjam, ez egy nagyon közérdekű érdek a magyaroknál az, hogy miért van külföldön fasizmusalzzák a magyarokat, és. Terrorizmus van ott, szóval egyszerűen képtelenség. Most hallgassák meg ezt a verset erről. Kedves hallgatóink, a vers címe Pergő tűzben. Érdekes, hogy ez a kis ország milyen fontos lett egyszerre csak. A nagyhatalmú világsajtó minden kis hírre menten lecsap. Elég egy szó, egy jogszabályban, hogy már is fújják a riadót s versenyt aggódnak világszerte az újságok és a híradók. Sötét színekkel festik égre vad rémképét a joghalálnak, s rettegnek tőlünk azok, kik a térképen meg sem találnak. Kardot rántanak jogainkért, és féltik a demokráciát, És azt hiszik, hogy a sanda szándék a sorok közt nem látszik át, de hát milyen égbe kiáltó szörnyű dolgok lehetnek, melyek Európa nagy parlamentjében parázs vitákat gerjesztenek. Nos, elég egy vélemény, melynek kicsinyes bosszú az indoka, s már is szitkokat szórnak arra, amit el sem olvastak soha. Mert a tényekkel nem törődnek, nem fontolgatják az érveket ahhoz, hogy durván elítéljék, csak rá kell sütni a bélyeget. És egy sor olyan jogszabályról harsognak áldáz dörgedelmet, melyek tucatnyi másik ország törvényeiben szerepelnek. Akiknél van sok jogtalanság, mely valóban szót érdemelne, de rájuk sajnos nem terjed ki e nagyurak éber figyelme. Csak épp az nem hangzik el sehol, ami az egészben a lényeg, hogy a busás profitot féltik a milliárdos, milliárdos bankvezérek, mert hogy egy ország mást akarjon, mint amit ők diktálnak neki, s lerázza a jármot nyakáról, ezt az ő rendjük nem tűrheti. Bár a probléma nem mi vagyunk, az jelenti a gondot nekik, hogy netán a rebellis példát holnap mások is követhetik. Ezért kell most nyomban lecsapni, és mindent bevetni ellene, felne üsse másút is fejét a lázadás baljós szelleme. A pénzvilág gőgös urai ezért acsarkodnak ellenünk, fenyegetőznek és zsarolnak, nehogy végre szabadok legyünk. Sajnos honról segít nekik sok gazember, ki csak ahhoz ért, hogy eladja saját hazáját akárkinek a hatalomért. Barátaim, ne tűrjük tovább tétlenül ezt a komédiát. Emeljük fel mi is szavunkat, hogy meghallja végre a világ. Kellner Dénes versét hallották. a rőzselám, a füstben ké, a látomás, Hogy szétszorva a nagy család, testvért, testvért nem talál. Kedves hallgatóink, Revicki Gyulára emlékezünk ma. A ma Szlovákiához tartozó Vitkócon született nemesi családban. Édesapja katonatiszt volt, pozsonyban tanult, majd átkerült Budapestre, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Félárvaként nevelkedett, sokat szenvedett a szegénységtől, a félreértettségtől, a magánytól, a betegségtől, és a viszonzatlan szerelem gyötrelmeitől. Fiatalemberként házi tanítóskodott, majd újságíró lett. Neoromanticizmusa ellentétben állt a petőfi által bevetett népi hanggal, s így Revickit kozmopolitizmussal vádolták. Budapesten halt meg. Fordította Kleist, Ibsen műveit, jelentős mértékben Schopenhauer befolyása alá került, Anyagát nagy költői felkészültséggel kiváló verstechnikával kezdte. Kötetei ifjúságom 1874-ben jelent meg, magány 1889-ben. Összegyűjtött versei 1895-ben jelentek meg, németül is kiválóan verselt, jól lehet kora nagyjainak árnyékában élt, életműve szerves része, irodalmi kánonunknak. Most pedig. Hallgassanak meg egy nagyon szép verset Reviczki Gyulától. Ima könyvem Aranykötésű ima könyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, Glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betükre főmet, hogy felidézzem, Szellemét Nekem úgy tetszik, hogy csak Egyszer fehér ruhában láttam őt Tavasz volt épp A kedves ákác virágzott A ház előtt A lemenő nap fénysugára Reszketett ajkán Zárt szemén Apám ott állt a ravatalnál És velem együtt Sírt szegény Hogy elmosódtak a betűk mi sárgák, kopottak el apok. Rég volt, midőn ez ima még az anyám imádkozott. Kék sejemszállal szállal összekötve, van itt hajamból egy kevés, aranyos fűrteimhez akkor nem illet még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, emit egy szentnek vézna képe és egy régi halvány Mária. Elnézem, éppen így üselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyít, a kínhoz a Te imád, ó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom, legyen a te akaratod. Föl nem panasznom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, s hogy mennyi bánat szállt reám. reméltem, megalázva idegen közt éltem én, de azt a régi imakönyvet s emléked szentül őrizém. Dicsőség, mind Úgy érzem, hogy az Úrimátsága a legszebb magyarul, és hogy nekünk, nyugorószfiki magyaroknak is jogunk van magyarul mondani az Úrimátságát, ameddig itt vagyunk, és ameddig egy nemzetcsoportot képezünk. És ezt senki, ezt a jogot tőlünk nem veheti el. Úgy érzem, hogy a magyar református templomban és a Szent László templomban is jogunk van magyaroknak anyanyelvünkön, a magyarságért megtartó erőért imádkozni magyarul, az anyanyelvünkön, és ha ezt valaki el akarja venni, akkor jogunk van ez ellen intelligensen, szépen, de harcolni. Én remélem mindenki megért hogy mire gondolok. A magyar imádságot tőlünk senki nem veheti el, mert ezt a magyarok Isten adta nekünk. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást a vershez is, amelyek. Én nagyon örülök neki, hogy sikerült itt a rádióba ezt elővenni, és mi mindig csak elbújunk, és... A világ elől a bármennyire is szidnak minket, és nagyon ritkán tudunk harcolni. Tessék megnézni az amerikai újságokat, a time a népszavát, mindegyikből tudok mutatni ilyen cikkeket, amelyikben Magyarországot lefasisztázzák. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ezt a gyönyvérma elmondta, és hozzátett olyan dolgokat, amik szintén a valósághoz tartoznak. Most szerettem volna egy olyan témát elővenni, ami már itt van nálam jó pár hónapja, de nagyon nehéz ehhez is hozzá nyúlni és hozzá kezdeni, de minden esetre mi nekünk magyaroknak azt hiszem, hogy nagyon sokat jelent, amikor egy magyar művet, jelen esetben egy magyar dalt a világ mindenhol ismerik, világon mindenfelé játszák Egy egyszerű mól hármas hangzat, és mégis különféle felmérések szerint a Szomorú Vasárnap című dal ugyanannyira ismerik a világban, mint a Rubik kockát, vagy Puskás Öcsi nevét. Ez a világon a legismertebb magyar dal, alig-alig pötyögtetve, mert hogy nem tudott igazán jól zongorázni a pesti kulacsétteremben. Sok százszor eljátszotta, elénekelte a szerzője, akinek a sors egy igazi jellemző 20. századi magyar történet. Seres Rezsőről van szó. Olyan városi népdallá vált nóták szerzőjéről, mint a szeressük egymás gyereket, fizetek főúr, nem az a fontos hogy ki hány éves, az ember hány éves, és persze a szomorú vasárnap. Seres Rezső a századforduló környékén még Spitzer Rudi néven járt iskolába, de nem sokáig, mert kimaradt a suliból, és a cirkuszi légitornásznak állt. Egy próbán azonban leesett a trapézról. Ez véget vetett az el sem indult ö, artista karrierének. Ekkor táncol. Szosnak, jelentkezett a Rákosi Szidi magántanodájába, és a Városligeti műszín körben lépett felesténként. Kezdetben a színfalak mögött a szünetekben pötyögtette a zongorát, később dalokat is komponált, amelyek gyorsan ismerté váltak. Bár a kottát nem ismerte, csak fütyűrészre komponálta a dalait, ezért is nevezték el a kollégái füttyösnek. 1900 23-tól a Kula zongoristája lett. Az ottani percnyi sikereket, elért dalokat, sőt az operettet is írt, amelyet azonban soha nem került színre. Rávalóban igaz, hogy a művészet megszépíti az embert, hiszen a barátai szerint sem túl szép kis emberkel kedvéért a Pest legszebb asszonyaként ismert. Jászonyi né Helénke ott hagyta a gazdag katonatiszt férjét és hozzáment a nála két fejjel alacsonyabb egyik napról a másikra élő kis zongora, zongoristához aki ráadásul zsidó volt és a 30-as években már ezzel is számolni kellett 1935-ben megkereste őt a 8 óra újság című lap riportere, Jávor László azzal, hogy írt egy verset szomorú vasárnap címmel. lenne -e kedve megzenésíteni? Seres el is vállalta a munkát, de nagyon nehezen akaródzott elkészülni vele, pedig a versíró örökösen nyaggatta, ö, nógatta, bocsánat. Aztán végre csak befejezte, egy este el is énekelte a Fórum kávéházban, és megkért egy zenakadémistát, végzett fiatalembert, hogy őt pengőjér kottázza le, amit ő elfütyül. Mert hogy kottát olvasni továbbra sem tudott, tehát a saját szerzeményét kottából nem tudta volna eljátszani. Jávor kinyomtatta a kottát, amely mindenféle visszhang nélkül jelent meg. Seres el is keseredett a kudarctól, és már megfeledkezett volna a szomorú vasárnapról, amikor egy hír szerint egy cselédlány öngyilkos lett, és a kezében találták a dalkottáját. Egy hét múlva egy miniszteri tanácsos egy taxiban szívenlődte magát, és a bucsúlevele levele mellett a szomorú vasárnap kottája hevet. 1935. november 7-én a 8 órai újság már gyilkoslágernak nevezte a dalt, amely ennél nagyobb reklámot nem is kaphatott volna. Következő héten svájci, olasz, amerikai, német és francia lapokban is írtak róla, mint az öngyilkosok himnuszáról. Ősszel már a Párizsi olimpia színpadán is énekelték, Pár éven belül 28 nyelvre fordították le, és 1936-ban slágerré vált Amerikában is, ahol többek között Paul Robson, Louis Armstrong and, és Francinatra is műsorára tűzte. Eközben a szerző ide-haza nyomorgott, mert a származása miatt egyre kevesebb helyen léphetett föl. A háború kitörésekor 41 ben munkaszolgálatra vonult be, vesréjét lerúgták, de később ő maga mesélte az életét, egy SS tiszt mentette meg, aki ismerte a dalait. Háború után az Akácfa utcai kispipában zongorázott, továbbra is teljes nyomorban élve, miközben hírt hoztak neki arról, hogy az egyik amerikai bankban, tessék figyelni, 370 ezer dollár szerzői jogdíj vár reá, de amíg Magyarországon háborús jóváltétel tartozik, addig nem adhatják át, ki kell érte menni, de nem megy azt mondta, Tériszonya van a repülőn, és egyébként is Soroksáron már honvágy támad. Hiába hívja Oscar Peterson a Karmige-holba, ahol csak meg kellene hajolni a közönség elét, mint a legismertebb magyar da szerzője, és itt marad 1956-ban is, amikor megnyílnak a határok, továbbra is a kispipában játszott, ahová. A sajnos már eltűnt vendégkönyv szerint olyan hírességek zarándokoltak el a kedvér, mint a Velszi herceg, az iránisak, Spencer Tracy, Benjamino Gigi, Arturo Toscanini vagy Otto Klemperer, aki az autogramja fölé azt írta a Seresről, nem muzsika, csak zseni. Nem, bocsánat, nem muzikus, csak zseni. E, Dalait azonban 1949 után betiltották, az 50-es évek második felében pedig a rock és a beat idején már a közönség nem volt kíváncsi Seres Rezső dalaira. Koldus szegényen üldögél dobucai lakásában, ahol nap mint nap végighallgatta a szomorú vasárnap lemezfelvételeit, kínai, dán, meg mindenféle exotikus afrikai nyelveken. Aztán... 79 évesen ebből is elegelet, és őt is elérték a világslágerének, az öngyilkosok himnuszának a végzete. Leugrott a lakása erkérjéről, bár túlélte a zuhanást, de nagyon meg hatott halni, mert a kórházban megfojtotta magát azzal a dróttal, amivel begipszelt lábát emelték fel. Azt mondják, tipikus magyar sors, egy 20. század de hazáját elhagyni nem akaró tehetséges magyar zsidó ember sorsa. Nem tudom mennyire tipikus, minden esetre az biztos, hogy egy dióhényi magyar történelem. Hát, ennyit seres Rezőről, de én azt hiszem, hogy ezt minden magyar büszke lehet rá. Most szeretném lejátszani, hogyha nem felejtem el, hogy, hogy melyik boxba raktam, de igen, megvan, úgyhogy akkor most hallgassuk meg. Fehér virágok, harcsa kedvesem templomi imádó. Álmokat kergető, vasárnap szélelő. Van a szív saját nélküle A dolgok szomorú, mindig a vasáron. Kenyér csak a vitoron, a párnok. Szomorú, vasárnok. Otolsó vasárnap, kedvesem, gyere Ha pis lesz koporsó, ravatal játlete, Akkor is virág már, virág és koporsó. Virágos fáka útam utolsó. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer láskolom. Ne félj a szememtől, hol a tanít hál. Kedves a dalt Kalmár Pál énekelte, és az ő lemezéről hallották. Most térjünk rá a kalendáriumra. Július 14-én Vasvári Pálnak a születése napja. Nagyon keveset tudunk róla azon kívül, hogy a 48-as forradalom kitörésénél jelen volt és továbbiakban nagyon tényleg nem követtük őt. 1826. július 14-én született Vasvári Pál, fehér Pál néven nevét, Nyír Vasvári községről vette fel, a Pesti Egyetemen jogot és történelmet hallgatott, ígéretes történészi pálya állt előtte. Sokat kutatott és publikált, tanított a Pesti Egyetemen és Gróf Teleki Blanka Leánynevelő intézetben is. Az 1840-es évek második felében Pilvax kör egyik vezér alakja volt. Vasvári 1848. március 15-én a nap eseményeinek egyik fő mozgatója részt vett a 12 pont megfogalmazásában. Országos Közcse... Közcsendi bizotmányba is beválasztották. Csak hamar Kossuth Lajos legbensőbb politikai híve futára minisztériumának titkára lett. 1849 elején szabad csapatok szervezésére kapott megbízást, majd Örnagyi rangban a Rákóczi szabad csapat élére nevezték ki. Erdélybe küldték 1849. július 5-én a románok felkelők ellen. Gyulai havasokban vívott csatában esett el, halálának pontos körülményei, akár csak Petőfié, már még máig nem ismeretes. Hát ennyit vasvári párról úgy éreztem, hogy a nevét olyan sokszor hallottuk, és nagyon keveset tudtunk róla, úgyhogy ezért szerettem volna róla beszélni. Most pedig... Két nagyon neves erdélyi énekes fognak hallani, egy hölgyet és egy, egy urat. A hölgy különösen én, amikor gyöngyvérel ott jártunk egy évvel ezelőtt, akkor is, de korábban is már hallottam Tóth Erzsébetnek a nevét, és a másik szégyes Sándor, aki maga itt Nyubranszvikon is járt, úgy emlékszem 10-15 évvel ezelőtt, és mind a ketten nagyszerű énekesek, most hallgassunk meg tőlük három vagy, vagy négy dalt. a hallgatóink, remélem, hogy tetszett ez a egy veleg, illetve bocsánat, ez a páros éneklés, és most egy nagyon jó hírről szeretnék beszámolni, igaz, hogy már nagyon régen történt, 1956. Július 16-án, nem tudom, hogy valaki emlékszik-e még erre, de én akkor voltam, ha meggondolom, gondolom 13 éves, és már körülbelül érzékeltem a hangulatot Magyarországon és július 18-án kezdődött a Magyar Dolgozók pártja Központi Vezetőségének ülése. Előtte, július 13-án érkezett Budapestre Mikholyán az SKP elnökségi tagja. A szovjet vezetést aggodalommal töltötte el a magyarországi belpolitikai válság, sürgették az ellenzékkel való leszámolást, de egyben szerették volna elkerülni a lengyel munkás felkeléshez hasonló helyzetet. Mikolyán javasolta Rákosi Mátyás első titkár felváltását Hegedűs Andrással, aki 1955. áprilisa óta miniszterelnök volt. A tisztséget Hegedűs nem vállalta. Végül Gerő Ernő személyében egyeztek meg. Rákosi Mátyás az MD központi vezetőségének 1956. július 8-án elkezdődött ülésén mindjárt az első napon az egészségügyi állapotára való hivatkozással kérte felmentését a párt első titkári megbizatása alól. Rákosi elhagyta az országot és Szovjetunióban kapott menedéket, ezzel a nagyhatalmú pártvezér, a korszak névadója megbukott Magyarországon, és a Szovjetunióból soha többé nem tért vissza. Én különben úgy emlékszem, hogy egy-két napra visszatért, és aztán még messzebb vitték el Moszkvától. De ez valóban akkor, ez egy nagy öröm volt nekünk, hogy az, aki. Felelős volt az 50-es évek elejének a ér és a, a táborokért, ahova a családokat vittek el, körülbelül 800 ezer ember volt akkor kitelepítve. Ennek az embernek a karrierje ezzel lejárt Magyarországon. Most igaz, hogy nem... 50-es évek, hanem a 60-as évekből szeretnék néhány táncdalt lejátszani. Az első, igen, az kapcsolódik az örömünkhöz. Yet let them Másként ez nem történheten szüntelen, vajon hol elhetem őt? Kicsike állomás, ő az egy villanás, jegyet már. Vissza se nézett, eltűnt a szemem elő. Az ember ezt megérzi Biztatom csak magam Nagy dolog, majd találsz más Annyi a baj, úgyis minek Még ezzel is tetézni De könnyű azt mondani Hogy ne lássuk egymást VONATÁT SENKI MÁS NEM VÁRJA Együtt volt szép a nyár, gondolatom csak ott jár Ám aki nem szeret, de a szerelmemet elvárjon Semmit sem értem az nem érdekel már Kedves hallgatóink, van időnk, még akkor szeretnék egy kis történetet elmondani Rózsa Sándor életéről. Tulajdonképpen eléggé változatos volt. 1813. július 16-án Szegeden született Rózsa Sándor a 19. század híres betyárvezére. Pásztor volt, de hamar rablásra adta a fejét. 36-ban át elítélték állatrablás érde fegyházból megszökött. A Szeged környéki pusztákon egész kis betyár csapatot verbuvált és vezetett. 48 őszén amnestiát kapott, a betyárjaival együtt beállt a honvédséghez, és részt vett a szerbek elleni harcokban. Fegyelmezetlen rabló és kegyetlenkedő csapatát rövidesen feloszlatták. 48 után is folytatta rablásait, 57-ben elfogták, halára ítérték, de politikai megfontolásból az ítéletet illetfogytiglan tartó börtönre változtatták. Rózsa Sándor 68-ban a kiegyezés után amnestiával szabadult, életmódján nem tudott változtatni, újra rabolt, az alföldi tanyavilágban, sőt legényeivel vonatrablást is végrehajtott. Rózsát 69-ben ismét elfogták, életfogytiglan tartó fegyház büntetésre ítélték, és 78. november 22-én halt meg a Szamosújvári börtönben. Alakját Móricz Zsigmond örökítette meg regényeiben. Most hallgassunk ugyanerről a 60-as CD-ről egy másik számot Kedves hallgatóink, mostan áttérve egy másik lemezre, amely Szegeden készült, és euh, kedves barátaink a Babika és, euh, Csaba? és, fe, és Csaba, igen, Csaba aján, nem ajándékozták, hanem hát én lemásoltam náluk, láttam ezt a CD-t, és mivel én is... Én is szegedi vagyok, és ez, a, ez az együttes kedvencem volt mindig. Ők is a, tulajdonképpen a 60-as évek, 50-es, 60-as évek zenéjét játszották, és most ezekből szeretnék néhányat lejátszani, amit nem játszottunk még eddig. Az első lesz a gyöngyhalász, és utána már megettem a kenyerem javát. Yeah. <music> Kedves hallgatóink, már csak egy dalra van időnk, ezzel búcsúzunk most, és jövő vasárnap újra találkozunk itt a rádióban. Egy jó és kellemes nyári hetet kívánunk Önöknek! Én is, jártam én is, száz Tétem annyi rózsát, május éjjel, Magam maradtam, már a kenyerem jav, de nem tudom, hogy mi a boldogság, megálltam volna egy kis lánylál én is, de hát az élet csak sodoravám, az ember mindig a korlán. dor <laughs> dor Music heard on WRSU-FM is provided in part by a program grant from the Princeton Record Exchange located at 20 South Tulane Street in downtown Princeton.